Det sommarmorgon i fiskeläget Solen har just gått upp Över de gamla trähusgavlarna Så börjar dagens olika bestyr Aftiten gör sig påminn Både hos de unga och de gamla Och här kommer fisken själv Med en hälsning från havet Fiskeläget ja Men inte vilket fiskeläge som helst när blicken glider längs horisonten dröjer det inte många ögonblick för den fastnar på något som inte kan vara annat än Sveriges största hamn. Till kajer och verkstäder strömmar morgonpigaskaror Och kranarna står liksom på språng, färdiga att börja tömma och fylla det väntande lastrummen på båtar från världens alla hör. Tömma var det jag. En del har det bra förstås Deras jäkt inskränker sig till att de redan i morgonväkten Startar på turistresor Till främmande stränder Antingen det nu är med kronprinsessan Ingrid Till andra sidan Kattegat, Eller med drottningholm Till andra sidan Atlanten Men för dem som stannar kvar Räcker arbetet till med balar Och lådor och säckar Och kaggar och längor Och på Götaverken som skymtar på andra sidan Götaälv Sjunger nithamrarna sin donande melodi men arbetsdagen har ett slut och samtidigt som verkstadsfolket sätts över vattnet i stora promar och översvämmar stenpiren så har piren till också högtrafik. Men i motsatt riktning, för där gör skärgårdsbåtarna sig just redo att ta emot stadsbor och främlingar för vilka övärden utanför elvmyningen är en av Göteborgs främsta sommarloftelser. Om svenska sjömäns insatser påminner monumentet här och sjöfartsmuseet vid dess fot en skapelse av dam Broström Hundra år tillbaka i sjöfartshistorien förflyttas man sen av Chapman's byss därintill var ett stenkast och vi är vid kaparkapten Lars Gatengelms förnämliga 1700-talshus Nästan som ett extra sjömärke upp i berget ligger mastogskyrkan och högre upp ändå med havet ända ut mot vingar skymtande i väster ligger det allra nyaste masthugget där funkisarkitekturen inte utesluter ett litet återfall i fiskeleges idyllen När man ser in över stan här uppifrån så hänger disse tungt över siluetterna av spiror och torn Men i förgrunden framträder skarpt de massiva konturerna av Skansen Kronan som inte längre är stadens värn i ofredstider men istället en av dess pålitligaste utsiktspunkter. De närmaste kvarteren vänder mest gavlar och gårdar till. Men bortom nya Lens delta av grönska skymtar redan det Göteborg som Gustav II Adolf grundade. Nere vid torget som bär hans namn erindrar än idag stora hamnkanalen om holländska arkitekters medverkan då staden kom till. Vid norra hamngatan ligger Ostindiska kompaniets hus- med museum nu och tyska kyrkan väcker också remneschenser från stadens barndomstid i länsresidenset var Lennart Torstensson den första guvernören och där dog Kalentionde Gustav när man ser ner på Västra Hamngatan gissar man inte att det bara är några årtionde sen även den var kanal och utanför domkyrkan står den stora nykterhetskämpen Peter Wieselgrens bryst damernas gata i Kungsgatan Och bilarnas brännpunkt är Brunnsparken dit trafiken strömmar framförallt från Östra Hamgatan, som vi här tittar på ur ett perspektiv som gör rättvisa åt Göteborgs strävan att ge lummi grönska även åt stråken i centrum. Karl den nionde rider på bronshäst vid Kungsbordsplatsen. Kring den fjärde av Göteborgs hamgator, den södra, ligger stadens största hotell grupperade. Omedelbart in till centralstationen och monumentalt huvudpostkontor. Vi rycks ur nuet när vi viker in på Stora Nygatan där gamla Patricierhus speglar sig i vallgravens stilla vatten. Den här vyn vid Salutorget uppfattar en bilbitna nutidsmänniskan kanske också som en fläkt från fordon. Men den är alldeles färsk. Precis som det är morötter och den kol som här lastas av från pollarnas bensindrivna konkurrenter. Torget har sina typer. Bland spenat och tomater kan man ibland nästan inbilla sig att man gått vilse och istället hamnat bland modellerna till lågna och Carl Wilhelmssons västkusttavlor. Fina lukterter idag. Gratis passagerare finns det på torget också. Vi följer valggraven västerut och hamnar vid Fiskkyrkan som är folkhumorns ganska rättvisa namn på hallen här i torgets bakgrund. Den som vill bekanta sig med Fångsternördjupen har chansen här. Men är man morgon tidig av sig så lönar det sig att hälsa på i Fiskhamnen också. Där står lådorna med torsk och kolja, sill och makrill i långa ordentliga rader. Och buden korsar varandra i auktionshallarnas halvdunkel. Fiskaren har strävsamt göra när det är högsäsong och vill släkt nälsa på honom är det många gånger säkrast att söka honom här. Innan hans fiskjakt löst gör sig ur yttret i fiskhandskajen och stonkar ut på en ny expedition. Vid Kungsportsplatsen spärrar ingen Kungsport längre infarten till staden inom vallgraven. Men så har också på det senaste halvseklet hela nya stadsdelar vuxit Bortom den förnäma trädkantade Kungsportsavenyn skymtar konstmuseet som en väldig fångdekoration i sydändan av Götaplatsen. Där är fler andra av stadens kulturinstitutioner samlade. Det modernistiska konserthuset med sin väldiga kopparhuv för akustikens skull. Stadsteatern. Vars fasad knappast förråder att där innanför ligger ett hus i 15 våningar. I Nilles på sig vattnet till den ärggröna havsguden. Göteborgs studenter reste minnesvården åt Viktor Rydberg därin till, strax nedanför Latinlärarverket, Sveriges största. Och därmed dev vi uppe i stadens förnämligaste bostadsområde, Lorensbergsområdet. Där klänger vildvin och murgröna upp efter lyxvillornas tegelfasader. Som är den moderna motsvarigheten till 1800-talets patricierhem vid Vallgraven och Kungsbordsavenyn. Här från höjderna ser man ut över staden, ända ner mot andra sidan elven. Men växtled på fasaderna är inte endast villägarnas privilegium. Det finns hela gator med hyreshus som är täckta av samma yppiga grönska. Högre och högre upp i berget når den nya bebyggelsen där det röda teglet ersätts av rena, vita ytor. Om tallarna hade varit pinjer de ha trots försatt till Italien eller något annat av Söderns länder. Grönskan präglar sommarens Göteborg, mer än kanske någon annan av Sveriges städer. I trädgårdsföreningens stora park, mitt i stadens hjärta, som brukar kallas en av Europas förnämsta, har både göteborgarna själva och besökare från när och fjärran för vana att söka en stunds vila och vederkvikelse. Men för karpar och änder i näckrostammen blir det klent med vilan. Lev konkurrensen när det vankas extra förklägnad. Cyklister och bilförare får sitt av lummighet och grönska i den två kilometer långa allén tvärs genom staden. Allén tar inte slut i väster förrän vid järntorget där vi möter sjöfarten igen. Den här gången i form av en brunn med skulpturer som symboliserar alla fem världsdelarna. Och här är vi vid en av dammarna i slottskogen. Göteborgs motsvarighet till djurgården och Bois du Boulogne. Hela familjen lunchar. Och här kommer visst ett helt kompani. Med kapten i välsittande svart uniform. Vi talar om vila. Men man kan ju inte vila jämt. Och därför finns Lisebergs nöjesfält i en park av vilken mycket alltjämnt finns bevarat kring det gamla landeriet som skymtar genom springbrunnens kaskader. Mm. När kvällen sänker sig över parken ser herrar som de här Liseberg ur ett halsbrytande perspektiv. Lyssna skarorna av färgiruade upptäckte kameran den här synen. Artisterna som lögade sig i det strålkastade belysta Lisebergsbadets böljor. Om dagen är det en annan publik i basängen omkring den. Många som inte har tillfälle att ge sig ut bland finner fullgod ersättning här. Där man förresten är ensam i Skandinavien om att driva illusioner av hav så långt att man producerar konstgjort vågsvall. Annars är den riktiga västkusten inte långt borta. Med sol över saltstängda badklippor, som till exempel här på Gottskärn, där spänstighet och företagsam livsglädje dominerar tillvaron. visst smittats av allmänna skämtlynet. När man inte badar är det aldrig långt till segelbåten. Och här har vi en internationell samling 6 meters jotter med väldiga spinnackrar som just rundar ett märke i Tävlan utanför Göteborg. I båthamnen vid Långdrag, bara några 20 minuters resa med spårvagn in från staden, lägger sig de många seglarna till roperna. Medan solen strålar förgyller Älvsborgsfjorden. I yttersta havsbandet är seglarna också på hemväg, och över Marstrands hamninlopp vakar Karlstens mäktiga gamla fäste som en sista påminnelse om bandet mellan svunna tider on the U.S.